Руда-нишпірка ускочила з веранди і, перебивши на півслові, закричала «Я згодна, згодна!» Після чого старші сестри, змітаючи віями як мітлами з очей щасливий ляк, запхікали у долоні. «Я згодна, пане Василію!» «Отче!» – поправив він. І ось вони вже у поїзді, у третьому купе. Ольгунька кидає під ноги мокрі черевики. Падає на полицю й ридає. Усе змішується. Висвистування дощу, стукіт коліс і дике завивання божевільного дівчати, котре їде бозна куди і навіщо. Олю. Він постояв над нею, нервово здвигнув плечем, але відповіді не почув. З ревом налетів зустрічний товарняк і щез. Десь там попереду його чекало село, що розгромило церкву, розтягло ікони, село, яке майже забуло молитися. Може, візьмуть їх на квартиру? А може, доведеться обживати діряву халупу, де мешкали досі лише горобці і кажани? І від того, як вони увійдуть у це село, як вони вперше скажуть «добрий день», як покладуть на себе хрест, ступивши до священного двору, залежить і майбутнє храму Господнього». Олю, одчепись, рептюх проклятий. Якусь мить, оцепенівши, він дивився на спину, що дрібно плакала, на хвостик волосся, і з якогось тікав недавній дощ. Пробач, я тільки хотів, щоб ми повечеряли. Нічого не хочу, відчепись, але щезни, ненавиджу. Знаєш, як я тебе ненавиджу. Я Микольці люблю, зрозумів. Отець Василь важко сів навпроти дощу селив, тільки зрідка з'являлися вогники у чужому степу і гули чужі поїзди на чужих станціях. А чому ж ти? Бо вагітна я від нього. Вагітна, розумієш? Чужий грішок на твій поріжок. Вона зареготала, але щоки сіпалися плачем. Вогники з'являлися все рідше, надходила глупа ніч. Господи! Та він же взяв найтихішу, найбіднішу, найластатішу дівчину, завіщо. Тепер от плаче, а чим її втішити? Ольга, священник може одружитися тільки раз. Ха, ну і що? Дружитися йому захотілося. Так дружися, дружися, рептюг, чи не можеш? Вона почала зривати з себе манаття і кидати додолу. Так. Не можу. Він узяв простирадло зі свого ліжка, загорнув її і посадив собі на коліна. Пусти, та пустиш, побудь отак, зігрійся, ти уся тремтиш. Запручалася, забалансувала ногами, але сповита, як немовля, вирватися не змогла, бо у якусь мить він так стис її руками, що, здавалося, або помре, або стане йому замість сорочки. І от вони зійшли на тихій станції, де зупинявся тільки один ранковий поїзд, і де ті дерева пахли гірким, нерозкрученим ще листом, а молоді гнізда, отерплі під дощ, відстояння за стовбурами, тепер розпросталися, і разом із птахами літали поміж гілок. Отець Василь поставив на землю валізи, подав у льгунці руку, але вона стрибнула зі східців сама, бо соня пішла по дорозі, легко, мов, козуня, не озираючись на нього і не дивлячись на людей. Вони здолали майже кілометр, так само мовчки. Коли траплялась десь калюжа, ольгуня бродила в ній, розбризкуючи воду, і дзвінко сміючись, чи то до нього, чи до важкого хвилястого степу, що простягнувся аж до обрію. І ти у цій пустелі збираєшся жити Ні ліску, ні гірки завити хочеться А ти? Я ні Просто цікаво, куди нас дідько заніс? І тоді він почав говорити Все на світі буває з волі Божої Якщо так велів Бог, тут їм буде найліпше Лише мають вірити, множити свою віру творити добро і учити цього людей. Зараз ти не віриш і не молишся, а почнеш ходити до церкви, відчуєш себе зовсім по-новому, зовсім іншою, покаєшся у гріхах і будеш легко ходити по землі, мов літати. Слухай, скрикнула Ольгунька, я ж вудки вдома забула. Чому ти мені не нагадав? Що я без них робитиму? Попереду розіслалося село. Хати збігали до вузенької, мов, трави на ріки. Дві калічки ферми поспішали за ними, а зігнуті лушпайками вулиці утопали у садах. Над усім цим возвишалася здалеку аж голуба дзвінниця. «Їсти хочу», – бокнула Ольгунька і сіла на високій обочині. Ольгунька уминала все разом. Ковбасу, варене яйце, молоду цибулю, смажене курча, а потім знову бігла попереду, бродила в калюжах і сміялася з нього. Перед селом він змусив її вдягти черевики. Люди їм дивувалися, як дивувалися завжди новим гостювальникам, і не більше. Але кубка бабусь, забачивши, що приїжджі направилися до церкви, рушили за ними. Отець Василь звільнив руки і тричі перехрестився. Вивалені двері лежали геть збоку.